безнадійна людина. Мовлялечки, випадково оступився в житті, це може з кожним статися. Редактор усе погодив із командиром загону Інженерно-будівельного інституту і ми з ним мали зіграти цю виставу. Більше ніхто в загоні не здогадувався, хто я насправді. Дискомфорт такої ситуації відчув одразу. Від мене ховали цінніші речі, щоб бува не потягнув. У мене за спиною перешіптувалися. Дівчата сторожко сторонилися мене, мов би я справді небезпечний урка. Не можу сказати, щоб дуже інтелігентно поводилися зі мною і на роботі. Риємо котлован під якусь споруду. Хлопці повелазили з нього на перекур. Я теж хотів перепочити і поліз на гору, але вони наказали мені, щоб копав далі. Мовляв, навіть відпочивався в тюрмі. Одне слово «елемент дискримінації» був наяву. Нічого, я вас розпишу так, що й мама рідно не впізнає. нараз роздратовано думав після чергового випадку, коли мене ставили на місце. А тоді настав день, коли я опинився мало не в ролі національного героя. У Наурзумі була добра футбольна команда, котра навіть претендувала на вихід у клас Б. Студенти домовилися зіграти з Наурзумською командою. Я прохав їх, щоб узяли до свого складу і мене. Вже на розминці побачив, що майбутні будівельники не надто добре володіють м'ячем. Результат зустрічі можна було спрогнозувати. Справді, наурзумська команда відразу ж захопила ініціативу, хвиля за хвилею накочувалася до наших воріт. Тільки майстерність нашого воротаря врятувала кілька разів, от здавалося, неминучих голів. Я грав правим крайнім і відразу ж відчув, що мій сторож не може тягатися зі мною ні в техніці, ні в швидкості. Тому, коли мені кинули м'яча за нього, я рвонувся і, опинившись на одинці з воротарем, якого легко обійшов, і разом з м'ячем забіг аж у ворота. Отже, ми тільки повели в рахунку, як нам одразу забили аж два м'ячі. Наші вболівальники скисли. Очевидно зрозуміли, команді інженерно-будівельного поразки не уникнути, казахська команда була сильніша. Я стовбичив у центрі поля на одній лінії з їхніми захисниками і безнадійно чекав пасів, але довго лишався на голодному пайку. Наші безладно оборонялися і грали просто на відбій. Сьогодні аж самому не віриться, що я тоді мав таку добру спортивну форму. Мені було лише двадцять років. Стометрівку пробігав за одинадцять секунд. Отже, швидкість була моїм козарем. Я грав за збірну університету, котра посіла друге місце в республіці серед усіх студентських команд. Моїм однокомандникам треба було грати на мене, але вони цього не розуміли. І категорично від них зажадати я цього не міг, бо ж, Вважався в загоні взятим на воспітання, буцімто з тюрми, а тому ніхто мене не слухався і дивилися на мене відповідно. Я зрозумів: треба вдаватися тільки до сольних проходів. Отож відбіг на свою половину поля, видряпав м'ячай, рвонув до воріт суперників на великій швидкості, обійшов кількох і ось уже перед ворітьми. Зараз розстріляю воротаря і в цю мить. Ззаду мене тусонули так, що я полетів уперед замість м'яча, приземлився на випалену сонцем ріденьку травицю носому землю. Пенальті. Хтось із моєї команди зібрався його пробити. Але я майже брутально видер у нього м'яча і поставив його на одинадцятиметрову позначку. Короткий розбіг, прицільний погляд у нижній лівий кут, воротар кинувся туди, а я зовсім не сильно пробив у правий. Два-два. Численна група вболівальників киян вибухнула радісними вигуками. Особливо старалися дівчата. Молодець уголовнічек. Показав клас. Звичайно, я давно позабув би всі подробиці. Але тоді охоплений манією письменництва, потай от усіх змережував сторінки загального зошита звітами про те, що відбулося за день, і своїми рефлексіями на тему цих подій. Тепер вони стали мені в пригоді, взявши на себе цінну роль суфлерів пам'яті. Під час перерви я попрохав своїх, щоб грали на мене. Вони вже м'якше реагували на моє прохання. Все-таки я забив два м'ячі, і їм на полі було далеко до мене. До того ж командир загону провів із ними відповідну виховну роботу, наголосивши, що всі надії тільки на мене. Друга половина – це глухий захист нашої команди, мені з розбитого носа текла кров, я пощісував коліна, але як зінське щеня знову і знову кидався в гурт спітнілих тіл, часто видряпував в них м'яча і летів до воріт суперника». Але мені не щастило. Я влучав у воротаря в штангу або банально мазав, а на узомці забили нам третього м'яча. Київські уболівальники похнюпилися. Все йшло до нашого програшу. Я відчув, що другий тайм добігає кінця. І тут до мене знову прилетів м'яч. Я зупинив його грудьми, він м'яко впав мені до ніг, переді мною захисник. Скільки часу я і поту пролив у спортзалі, відпрацьовуючи його. Захисник позаду. Другому захиснику пускаю м'яча між ноги і обминаю його розгубленого. Ще встигаю побачити воротаря з перекривленим ротом. Очевидно, він щось комусь кричить. У «Уголовнічек дорогой! Ліпі!» – долинає звідкись з боку. Легко пускаю м'яча повз воротаря в сітку, і тієї ж миті мене зносять. Свисток. Гра скінчилася. Я встаю і падаю. Щось сталося з ногою, сечу від болю. Хлопці гуртом несуть мене з поля, дівчата дивляться на мене з захватом, і мені стає соромно стогнати. Тільки сльози від болю не можу погамувати. Когось уже послали по лікаря, він з'являється на диво швидко. Слава Богу, перелому немає, вивих. Оскільки він не травматолог, то довго не може вправити. Нарешті щось там хруснуло, і він сказав: "Готово". І я, незважаючи на біль, відчув себе майже щасливим, хоч і сечу, ковтаю, сльози від болю. А тут іще приходять дівчата з кухні. Кажуть, що мені за матч належить спеціальна премія – три й три компоти. Я вмить усе те знищую під їхніми захопленими поглядами. Я вже й сам повірив, що здійснив щось майже геройське. Молодість аж до дурощів дуже марнославна і спрагла на визнання. І настає день мого від'їзду на Урзума. В думках я вже пишу цикл матеріалів, листи з наурзумського степу. Весь загін, а це душі з двісті, збирається на вечерю за довгими столами із неструганих дощок між рядами наметів. Командир загону бере слово для довідки. Серед нас перебував не взятий з тюрми на поруки в'язень, а кореспондент студентської газети «Орбіта». Студент факультету журналістики, оплески, вигуки, захоплення. Я почуваюся іменинником. Мені вже навіть нікуди звідси їхати не хочеться. І настає день мого від'їзду на Урзум. В думках я вже пишу цикл матеріалів, листи з наурзумського степу, весь загін, а це душі з двісті збирається на вечерю.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 Перший сюжет із моєї журналістської практики на цілені. Знаю наперед, що їх буде ще багато, і все для мене буде тут нове. Справді, все це було екзотично. Розгінний, неокрайний степ, устелений випаленою сонцем ковилою, Летючі гурти сайгаків на далекому обрії, різкий, пронизливий смак кумису, гомінький велимовні базарів в Кустанаї, де звучали різні мови, мовби би це був малий Вавилон. Зграї собаку в місті на кожному кроці, якось я побачив їх десятків три» що повлягалися на сходах і біля дверей обкому партії. Костанайська область територією була як велика країна. Десь я прочитав, що на ній умістилися б Англія, без Ірландії, Уельсу і Шотландії, Бельгія та Ізраїль. А Кустанаю на той час не було 90 років. Записав от старого казаха легенду про його походження. В одного чоловіка було дві доньки на ім'я Кос – Ітанай, чоловік посварився з Баєм і той вигнав його з роду. Вигнанець поселився з доньками на березі річки Тобол. Але тут на нього впало горе, доньки повмирали. Він поховав їх на річковому березі. Переселенці з Росії надовго затримувалися біля річки. Їм дуже подобалися ці місця, і вони стали тут селитись. Ось так і почалося місто, в назві якого поєдналися імена обох молодих казашок. А місто – це своєрідний пам'ятник дружбі російського і казахського народів. Але у краєзнавчому музеї науковий співробітник мені пояснив значення слова «кустанай» –